ועמודיהם ארבעה, ואדניהם ארבעה נחושת, וויהם כסף, וציפוי ראשיהם וחשוקיהם כסף. וכל היתדות למשכן ולחצר סביב נחושת. אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה. עבודת הלוויים ביד איתמר, בן אהרון הכהן.